Filiplilərə Məktub Üçüncü Fəsil Nəhayət, qardaşlarım, Rəbdə sevinin. Sizə eyni şeyləri yazmaq məni yormaz, amma sizi qoruyar. Özünüzü itlərdən qoruyun, pis iş görənlərdən qoruyun, bədəni sünnət edərək kəsib atanlardan qoruyun. Çünki əsl sünnətlilər Allahın ruhu vasitəsilə ibadət edən Məsih İsa ilə fəxr edən və cismani şeylərə güvənməyən bizlərik. Əslində, mən cismani şeylərə də güvənə bilərdim. Əgər başqası cismani şeylərə güvənməyi düşünürsə, mən daha çox güvənə bilərəm. Mən 8 günlüyükən sünnət olundum. İsrail nəslindən, Binyamin qəbiləsindən, İbranilərdən törəmiş bir İbraniyəm. Qanuna münasibətdə Farisə idim. Qeyrət çəkməyə gəlincə, Allahın cəmiyyətini təqib edirdim. Qanuna əsaslanan salihliyə gəlincə, nöqsansız idim. Amma mənə fayda gətirən nə varsa, Məsih uğrunda ziyan saymışam. Bundan əlavə, Rəbbim Məsih İsanı tanımağın ali dəyərinin yanında hər şeyi ziyan hesab edirəm. Onun uğrunda var yoxumu atıb tullantı sayıram ki, Məsihi qazanıb, Onda hesab olunum. Belə ki, qanunla gələn öz salihliyimə deyil, Məsihə imandan yaranan, imanla Allahdan gələn salihliyə malik olum. Belə ki, Məsihi və onun dirilmə qüdrətini, əzablarına şərikliyi də dərk edim və onun ölümündə ona bənziyim ki, nə olursa olsun, ölülər arasından dirilməyə nail olum. Demirəm ki, indi bunlara malik olmuşam və ya yaxud kamilləşmişəm. Amma hədəfdən tutmaq üçün qaçıram. Çünki Məsih İsa məni bu məqsəd üçün tutub. Qardaşlar, hesab etmirəm ki, bunu tutmuşam. Yalnız bir şey edirəm. Arxada qalanları unudub, qarşımda olana çatmaq üçün cəhd edirəm. Və hədəfə doğru qaçıram ki, mükafatı alım. Yəni, Allahın Məsih İsa'da yuxarıya çağırışına nail olun. Beləliklə, aramızda kim kamildirsə, qoy belə düşünsün. Hər hansı bir mövzuda fərqli düşüncələriniz varsa, Allah bunu da sizə açacaq. Yalnız çatdığımız səviyyəyə uyğun həyat sürək. Qardaşlar, hamınız birlikdə məndən nümunə götürün və sizə göstərdiyimiz nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın. Sizə dəfələrlə söylədiyim kimi, indi də gözyaşları içində təkrar deyirəm. Bir çoxları məsihin çarmıxına düşmən olaraq həyat sürür. Onların sonu həlakdır. Onların Allahı qarınlarıdır. Öz rüsvayçılıqları ilə fəxr eləyir, yalnız dünyəvi şeylər barədə düşünürlər. Biz isə səma vətəndaşlarıq və oradan xilaskar olan Rəbb İsa məsihi həvəslə gözləyirik. O, hər şeyi özünə tabi etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq bədənimizi dəyişdirib, öz izzətli bədənlə bənzər hala gətirəcək.